nagusia zurekin Bernadet Argain eta Siberoko autetxi baita sozialekonomia pagiendarteko ordezkari batzuk bateraren manifestalera deitzen dute. Euskal Herriko Lugalde kolektibitate baten galde azkarra badela eta parisek ez duela entzun nahi batera plataforma roaren hogoita amarean maulen antolatzen du manifestaldia eta deia luzatu dute Siberotik. Jolan garros etzen tenislaria bainan hegazkin gidaria. Duelamende bat menditaren meditejaneua hegazkinez trebeskatu zuen, atik paisetik madhilerateko zain lehenkan, eskualegian pausatzeat bortxatua izan zen, erregaia eskastuik, jaizki belmendian zen, hori gogoratuko dute aste hasteunda juntan oroitzakoek. Pilotan eskuhuskan binazkako xapelketa proam moldean iraganen da urtean, Antion Amule eta Peio Lajalda berezkoetan ari dira, bainan amatur bezala ditu fedeazioniak munduko xapelketarat joaiteko, bi amaturak lehen kamporatze fasze batean hariko dira ahetzen haratzalde juntan. Eta aroa marienez, hegua ere goizuntan, Bahinbaan alo aru iluna begin nukeukan, goizuntan lano frango, aratsaldean. lano horiek leertzuko dira euria botako dute iduzzkiarna geraldi txipinoazu tartetik, ha bost ha sei jaduko temperatura gorena kitzen maiitenna dituzte gauzko. <gülüyor> <gülüyor> Batera plataformak hasaroaren hogoita hamahian maulen eginen duen manifestaldian parte hartzeko deia zabaldu dute atzo siberotik hautetxi andanabat baita ere sozial, ekonomia eta jendarteko hor batzu ziren Euskal Eriko Lugaldeko elektibitate batean aldarik apenaz parisek erakusten duen mes presua salatu dute jorrez gain merkataritza gambara, kaf edo ZPA emas segurantza kutsa bezalako egituren pau edo bordelerat ere meiteak, Euskalegiaren geroa egiazki landierian ezartzen dutela, oarta hasi dute, ikastolen garapena ere nola trabatua den ez dela onargarria. Gauzak, jala izanik ere, demokraziaren bidean jarreiki behar dela, zion jampelie iriart, alozeko hau zapesak. Hore <t> betan ikusten du <desa> eta uh, su emaiten di anhor eta uh, su prefectura desegiten uh, uh, bo, hek uh, mentu sebaiduk herendi odin guk ser guk demokratiko ga isa galtatzen tiag haute txeko oradoztutuk uh, societet sivila habu xia adozduk izabaiten urraž baten egiteko demokrazia habu aibus baske isto ja hor nurbea halduk uh, projeet teritorial baten montatzen harte hartzen halduk eda nik hoidatza maite eta demokrazia dela demokratiko batetan galtatzen jagu eta konsei dizelio egiteko g c'est une bonne one à rapport officiel écuken le travail manuel Valz, ich kann nicht im sitzen au journal espagnol va t'un de gewinnen sitzen estück haben kaute chinikuste je ne disant comme social score ça hori az marsail et ta c'est un autre britannique journalnele haben zwei kursen das typ working i mein sattue et a hoim yasnik mes petits et gentie que yaski sa Atzokoa gerzearekin mobilizatuak egoiten direla adierazina izan dute, eta deialuzatu dute beraz, ipar eskoaleriko erritarku zierazaroaren ogoita hamarrean manifestaldi ortarat joaiteko maulerat. Euskal Errefusiaatu politiko baten heriotzea anaagatesi Nafartja Iruñaja hiltzen astezkenean girotan ohgeita hamasai urtetan hogeita zazpi urte bere etxetik kanpo bizi zela base Nafajoan pausatu da baiiggoriko erretreta etxean Hego Euskal Herriko egoera ikusi eta torturak jasaiteko belduugarekin ainitzek iES egin behar izan dutela bere etxetarik hori berezziiki zaila dela beren familien zat, espaitakite nun eta nola dauden, etxeratek bere elkartasuna helarazten du familia eta hurbilekoek eta garazi baigoriko erira mogimenduak, elgerretaratze bat ere eginen duirunah jandonean egaraziko herriko etxaitzinian, jokin aran alde basen afaruan biziden lagunaren kontra hausitegiak hartu duen espainiaratzeko erabakiak, aste juntan erirako bozera mailedan emili martenen konbokazioa madrilerat eta joan den astean julen musikaren neskalagun eta semeak ukan estripuak argiki, eakuste dutela Euskal Erritaren kontrako eskubide uraketek segitzen dutela beti, eta aldiuntan hurbilekoak unkitzen dituela, hori guzia salatzeko eta sustengua erakusteko antolatuada elgarretaratze hori, gaur zazpionetan donian egaraziko erikoetxe aitzinian. Ekonomia sailean, aero espazialar loko enpresabat plantatzen da bidartzen, telespazio deitzen da ingurumenaren zaintzeko zerbitzuak garatzen ditunek, laborantza ekologikoa, lagialdi eta ondamendi naturalak neurtzeko zerbitzuetan berezituz, gaur egun bordele inguruan da eta adar bat hemen plantatuko da, Eta pentsatzeko da, aeronautik ahloan departamentoak duen garantzia ikusiz, industria gehiago, ekarriko dituela hunek eskualderat, juri espero du bederen, Jorge Labaze, kontxelu nagusiko presidenta, katzo beraz diakin arazi duelarik berriak. Oficialeen gambarako langileak ahangura, kanporatze batzu ez direnez izanen, ikusiz diru egoera akitaniako Kontseilua galdeginazuen zuzendaritzari urri astapeneko plano bat presentatzea bestenez, aprendizen zentroa ezuela diru statuko. Mehatxu horren aitzinean langilek zefdete sindikatarekin negoziaketen abiatzia galdegin dute, zuzendaritzaren xedeetaz ez dakite jauz, jiru asteren burian Finkatua da ofizialen gamraren Biltzak nagusia eta zerdeteko hartarazten du zuzendaritzak ez duela nahi mainguru bat antolatu, Sinikatarrentzat alta baitezpadakoa damintzatzea mintzatzea enpegguaen zaintzeko proposamenak egiteko. Restiz petrolaketako untzia duela hamabi urte ondatu zen dakigun makur izigahiak eginez eta duela kasikurtia. Galizian hasi erabakia, hasaroaren hamairuan helduden astezkenean jakinen da, lau akusatu dira afera juntan untziko aitzindaria, greziak bat, untzi hortako eskifaiako biarduradun eta denboragtako espainiako marinako garaioan zuzendaria. Petrola Maria sekulako zeikulak egin zituen herria initzek damudo maiak galdegin dituzte, horietan eskualeriko frango ipar eta higoaldean Pirineotako lan komunitatean, krisa ekonomikoa eta europaren gibelerat egitea ipatu diratzo irunean, Pirineotako zorzilur alde egituretako ordezkariak bilduziren, kultura eta hizkuntza sailean gauza gehiago egitea parzu aipatu dute. Eta bestalde, biltzare horren kari, kampuan izan da ere elgarretaratze bat, 2000 mekan lan komunitate horren biltzare batean, oksitaniako tolosan, tarta batzu botatu zituzten Jolanda Barzina, Nafarroako presidentaren gainerat, abiadura ondiko trenbide proietuaren salatzeko, eta gertakari hori egin dute antzerki manera atzo. Tolosako gertakarian ziren lau presuna hauzitarituak izanen dira hazaruaren emezorzian eta hauzi hori salatu zuten atzo molde horretan. <totipen> arro zen izena tenizari lotzen balima da ere, ezta tenizlaria izan baan hegazkin gidaria. Bere biziz gehiago ikasteko parada, da aste onak juntatan bidasoaldean ehun urte betetzen dira, Jolangarhoz Frantses hegazkin gidariak Mediterraneeoa trebeskatu zuela. Abionez, eskualegian ere gertakari batukan zuen. Hegazkin zöngilen kabat egiten ari zela, jolangarrozen hegazkina erregaiik gabe gelditu eta jaizkibel mendian pausatu behar izan zuen. Gertakari unen hainbat ekitaldi antolatu dira, aiert iriarte. Roland Garro egazkin pilotu frantxesanen lorpenak ezagutzeko parada izango da azte buru untan, bidasoa eskualdean. Roland Garrosen mundu mailako urtea profitatuz, eskualdarekin loturiko beste gertakari bat gogoratuko da larun bat untan. Zaroak bederatzi. Mila bederatzerun da urtean, Paris madrid lasterketan parte hartzen ari zelarik, arazo bat ukantzuen, eta ondarribia eta pasai artean aurkitzen den jaizkibel mendian lurreratu behar izan zuen, itxasoaren ondoan den justiz izeneko gunean. Hendaiako oroitzalkarteko sak egimendiak azaltzen du lorpen honen garrantzia bai lurreratzean baina bereziki aireratzean. Et redécoller c'est imaginer quelque chose et inventer une manœuvre uh, sur place avec la pression de la course et tout ça. Donc il roule il se lance dans le vide. Et là avec uh, la vitesse prise en tombant vers la mer uh, l'avion uh, réussir à remonter uh. Txingudi mugaza indiko partzu ergoak kudeaturik lehenik iraian endaian itzaldi bat antolatu zen. Eta lan runbatean bitz ordu izan endira. Lehenik ondarri bian eman zen gunean, bilduko dira interasa dutenak, lorpenaren inguruan informazioa ukanen dutelarik. Parada ederra beraz, naturgune hori eta bere historiaren zati bat ezagutzeko. Txomin zagarztazu ondarri biko erriko txeko kultura hautetxia egia da goiz pasako e, irtera horri erantzten balin badio pizka bat e, egin nahi dugu hori batetik ba, berari buruzko setasunen kontatzia eta ta e, lekukotasun baten e, agerpena egitea gero bestetik erantzibertsaio teknologiareko lotura hori eta kasunetan honetan institutu bidasoak duen dronaren e, e, e, zera aideratze hori ez, aideratze hori jardunaldia amaitzeko atxaleko zazpiretan etan bat burutuko da irungo etxean, Adituen eskutik, gaigu ziauen inguruko informaziona aukaiteko, eta parada izan enda gainera telegidatutako hegazkin edo dron horrek goizean grabaturiko irudiak ikusteko. Eta kiroletan orai rubian baiunako avirontaldeak paiseko stade franzeren kontrako partidadu donostiako anoetan jokatuko apilaren hamabian lehenik occitaniako tolosaren kontrakoazen anoetan izan behar benduaren oita behatzean, bainan hau igande haratsarekin finkatua avironek galdegindu aitzinatzea bainan estu ardietxi hortako nahiago izan du askenean partidauri baiunan berian, jandoje zelaian gero jokatu, partida horrentzatatik txartelak zituzten presuna guzier, horien xaria itzulia izanen zaie, txartelak ez tira baliegonen baionako partidaren zata, hori jakinarazten du abihon taldeak. Pilotana, berezkoen binazkako xapelketa, kitzura berri jaukanen du, lehen faxea egun abiatuko da, aetzeko lehiaketaren karietarat, proa medo profesional amatur moldean eginen da, jakinez peio lagalde eta antio namulek parte hartuko dutela. Kristof Arotzarena. Lehen faxe batean hariko dira bi amaturak, geizkien xailkatuak diren sei berezkoek ilan, eluda entzinean lagalde, biel, intsozpe eta agire izanen direla, Gibeletik, Amule, Laskano, Janotz eta Piarex Dukazu. Lau lehiaketetan chartuko dira, Aetzen, Charan, Parixen eta Arangoitzen, eta Lagunaz kambiatuko dute lehiaketaba koch, adibidez, aintzineko bat gibleko gusiek ilan dela, eta gibleko bat aintzineko gusiekin. Punutze sistema bat plantanez ahia izanen da, eta lehen faxe ortarik, jirua aintzineko, eta gibleko bakar bat xelkatuko dira, xapelketa nagusirako. Bifaxean artian, buruz burukako nor gehiago kak izanen dira, doni bane garaziko superprestiz abenduan eta ondotik xapelketa nagusia, eta gero beraz binazkako xapelketa nagusia abiatuko da, orduan gein erateko berezko guziak dira bigarren fase hortan. Eta etxeko lehiaketako finalerdiak beraz berazatxalde untan bostak eta erdita egoiti, lehenik lagalde eta janotz biel eta amuleren kontra, eta ondutik agirre eta laskano, intxauspe eta pierrez dukazuren kontra, gero finala izanenda hasaroaren jamekan. Futbolean ligako amairugaren egunean gaur iruñeko osasunak Almeria eresebituko du. Eta saski baloian barda Euroligan gazteizko baskoniak galdu zuen etxean Belgradeko izah gohiaren kontra, jiruetan ogoita jiru, jiruetan jiru oita amairu.